oazis Zi-oam să ne luminăm paștile Domnului paștile Alexandru Vlahuță, Hristos a înviat. Hristos Dumnezeu născut pe noi Și-au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet și un dușman au văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească. Nu vrea pieirea nimănui. Desculți pe jos, colindă lumea. Și mulți hulesc în urma lui. Și mulți cu pietre îl alungă și râd de el ca de un smintit. Iisus... Zâmbește tuturora, a tot puternic și smerit. El orbilor le dă lumină și munților le dă cuvânt, pe cei infirmi întărește pe morți și scoală din mormânt, și tuturor deopotrivă împarte darul lui ceresc. Și celor care cred în trânsul, și celor cerbat jocoresc. urască cei fără de lege, cei pasă lui de ura lor. El a venit să aducă pacea și înfrățirea tuturor. Din toată lumea supriții în jurul lui s-au grămădit. Și vijeliile de patim la glasul lui Au amuțit. Fiți blânzi Cu cei ce vă insultă, Iertați pe cei ce vă lovesc, Iubiți pe cei ce în contra voastră Cu vrășmășie se pornesc. Cât bine, câtă fericire, și câtă dragoste ai adus Și oamenii drept răsplătire Pe cruce între tâlhari te-au pus Au râs și te-au scuipat în față Din spin cu nună ți-au făcut și îndeșarta lor trufie Stăpâni asuprați ți s-au crezut Aduceți piatra cea mai mare, mormântul să-i acoperiți. Chemați sutașii cei mai ageri și străji de noapte rânduiți. S-au veselit necredincioși, că au pus luminii stăvilar, Dar ea s-a întărit în focul durerilor de la calvar. Și valurile neoprite peste pământ se împânzesc, Ducând dreptate și iubire și pace în neamul omenesc. Voi toți, ce-ați plâns în întuneric, Și nimeni nu v am Din lunga voastră în genunchiere, Sculați, Hristos a înviat să cântăm, să cântare de miluînță. Veniți să pe îmbăutura nouă, nu din piatră starbă făcută cu minuni. Daniel Turcea. Rugăciune. din Hristos, cerce ai florit din mormânt. Rugați-vă pentru mine. Rugați-vă biroitorilor, fericiților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 am crezut că erai în clipa cea scrisă te iubesc dar prea puțin dăm să te iubesc cu întreaga ființă pentru care le-n la dumnezeia să strâjde de Daniel Turcea, Învierea În dreptul ochilor, Ierusalimul În miezul frunții Betleemul Trupul aduce cu sine trupul de fier și fum Ca pe o umbră Sângele începe și se scufundă în uitarea lor când răzemați în suliți, dorm, Giulgiul alături. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, preot în veac după rânduiala lui Merchisedec. Anvia din morți pentru ca lumea să nu se devoreze pe sine. Rugați-vă, întoarceți-vă, puțin veți pătimi și la puțin cât veți cere, se va adăuga tot. Vai, azi a venit și a spus, urmează-mă, vino, vestește. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ale cărui urme se văd pe plaja stelelor, la țărmul lui Dumnezeu. A venit într-un grăunte și acolo, între pustiul mic și pustiul apei, sub măslini, a fost răstignit. Lumea nu are decât o singură justificare, învierea. Cine a ascultat, a auzit de la marginea lumii și a veacurilor. Urme moi de rană, cum s-ar scufunda, Într-un cer de os, stea de durere, alungă în lumină, lumea. Ziua învierii popoare să ne luminăm, paștile domnului Paștile. Lectura Lidia Popița Stoicescu. Și de pe Să vrem băutură nouă, nu din piatră starbă făcută cu minuni, ci din izvorul lui Căciunii, din Hristos ce a din mormânt, pentru care le ne care le agrăi cu mare clas astăzi este mântuirea lumii că a înviat Hristos că tot putemi să muncim cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem să lui și să vedem pe Hristos soarele dreptății, tuturor viațără